Sad Kulture. kulture. Emisija u kulturi na valovima radio Estrava. Utorkom u 1 sat i 15 minuta. Produkcija udruke Metamedic. Sad u podupjeru Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova i Ministarstvo Kulture. Medijski partner, web portal Kulturistra. Dobar dan, s vama je Ana, a Novi Sad Kulture upravo počinje. Danas vam donosimo kratki osvrt na su kulturiranje koje se dogodilo u Rijeci na odsjeku za kulturne studije, a donosimo vam i novost iz konferencije pod nazivom Rasvijetljeni skriveni prolazi stvarnost kulturnih mobilnosti između Balkana, Europe i Arapskog svijeta. Ova konferencija održala se 8. i 9. svibnja u Zagrebu. A za kraj smo vam pripremili dojmove s autorske modne revije Ivane Tomić koja se dogodila 10. svibnja u galeriji Cvajner. Ali prije svega idemo na kratki glazbeni broj. Čujemo se brzo! od kulture emisija o kulturi što kako i za koga sat kulture Kao što rekao Hunavi, vrijeme je za subkulturiranje. Dakle, grupa studenata Kulturnih studija povodom desete objetnice ocijeka za kulturne studije organizirala je edukativno zabavni projekt pod nazivom Subkulturiranje u trajanju od 6. do 8. svibnja. Putem predavanja, tribina, glazbenih slušalnica, projekcija filmova i koncertima obuhvatile su se subkulture hip-hopa, skateboardinga i panka. Subkulturiranje započelo je tribinom o hip-hopu, koja je bila koncipirana kao otvorene dijalog između brojnih gostiju, publike i moderatora Erika Ušića, koji je Toniju Flegu, našem kolegi, rekao sljedeće. Projekt subkulturiranje tematizira tri subkulture hip-hopa, panka i skejta, koje je, kroz razgovor sa kolegim s kojom radim, došli smo do zaključka da bi bilo korisno napraviti tako nešto, prvenstveno u nekom smislu edukacije mlađe populacije koje i nemaju toliko u današnjem društvu mogućnosti, naprimjer, čuti određene priče iz sami, od samih aktera tih subkultura. A s druge strane, pošto smo u Rijeci, smatramo kako su te tri subkulture dosta bitne za ovaj kontekst i odlučili smo se za te tri subkulture upravo zbog toga. Dobro ovaj... Budući da je ovo tek prvi dan koji se odnosio na hip-hop kulturu, koliko si ti zadovoljan odazivom publike i svim cijelim prvim danom, odnosno dijelom projekta? Pa dobro, mislim, prvenstveno nisam iskreno znao šta očekivati, opustili ono, smo se u to bez ikakvih očekivanja, nismo se nadali tako je reći ničemu, htjeli smo to odradit, prvenstveno pržitit ljudima, opušteno atmosferu za razgovor, zanučit nešto novo, hip-hop u punk-skatu i otčeni to tim u svim tim stvarima tako da mislim mogu reći da prvi dan prošlo dosta dobro, zadovoljan sam ljudi je bilo nešto možda sam očekivao malo i više ljudi ali očito, obaveze, faks, posao vjerojatno su to sve otjecalo na nedolazak nekoli, nekolicine ljudi za koje se mislio da će i doći ali dobro, mislim sve u svemu po meni je prošlo dosta dobro tribina je bila dosta a, ono, kako bih rekao dosta vukla ljude, publiku, interaktivna i mislim da su i ljudi dosta zadovoljni, popričao sam sa ljudima iz publike Nakon održene tribine kažu da im se jako svidjelo da su puno nojih stvari o stvarima koje nisu prije toga znali e, Dobro da li smatraš da su ovakve tribine, evo posebice što se tiče hip hopa, edukativne i da ljudi mogu puno toga naučiti iz ovakvih razgovora i da li smatraš da bi to možda bilo dobro ovakav projekt odnosno baš ovaj projekt prezentirati i možda i na drugim fakultetima i u drugim gradovima pa, principu, mislim da je to jako korisno Ne samo za ljude koji ne znaju ništa o hip hopu Već i za ljude koji znaju puno toga o hip hopu Pogotovo imali smo danas goste Koji, se, koji su dugogodišnji Akteri na sceni I prošli su puno toga i mogli su stvarno prožiti Taj unutarnju perspektivu hip hopa I možda raščistiti neke nedumice Kod publike na primjer Koji su možda imali i drugčiju viziju Sliku hip hopa Tako da iskreno smatram da je to stvarno potrebno Mislim potrebno, dobro je Korisno bi bilo državati tako tribine i dalje, naravno drugim gradovima i mislim da pod samom tom, pod, kako bih rekao, pod tim nekakvim potravljanjem fakulteta dobiva na ozbiljnosti na nekakvom tom akademskom značajnim šta ja znam. I prvenstveno mislim da to može dobro poslužiti studentima, ali i ostalim ljudima koji su bili danas tamo i koji bi mogli u budućnosti biti, da krenu u nekako dalje istraživanje samih tih Urbanih pokreta koji ne moraju biti nužno hip hop skate i punk, mogu biti određeni pokreti koji su modelirali kulturni kontekst u drugim gradovima, s tim da ih može potaknuti na dalje istraživanje s jedne strane, na primjer pisanje završnih diplomskih seminara staja, znam, tako, skupljenje literature i podataka. S druge strane, to im može pružiti ne znam, nekakvu platformu da razviju svoj hobi, možda puno tih istraživanja. A onda opet s treće strane, zašto ne da organiziraju slične manifestacije, da se to nastavi, da, da, da, što ne mora biti isključivo edukativno, može biti zabavno putem koncerata, zašto ne izložbi, naprimjer, i takvim sličnih stvari. Da li misliš da bi ovake projekte trebalo nastaviti i dalje promovirati i pretvoriti u nešto veće i kakvi su tvoji osobni planovi vezani uz ovaj projekt? Moji osobni planovi, mislim, stvarno što sam prije rekao, nismo ušli u kolegica Diana Adjići koja je, sad nije tu, pa ja govorim ja koja je voditelj projekta. Dakle, ušli smo to bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih možda planova za dalje, ali mislim da kako je krenulo, da će svakako biti nekih planova. Prvenstveno, mislim da bi se trebalo ciljati nekako umrežavanje sa ostalim ljudima koji su zainteresirani za tako nešto, s tim da sam već dobio nekakve ponude za suradnju iz drugih gradova. Što ću svakako ono, malo razmisliti o tome, s tim da ja mislim da bi se moglo negdje početkom, možda ne početkom sljedeće godina, ali da se to razradi, taj plan kako treba i da se krene za par mjeseci da se vidi na čemu smo, jer vam teško je krenut odmah sad preko noći da se napravi nešto, naravno treba vremena iskustva, mislim da su to opet i druge životne obaveze, naravno, ali mislim da mislim svako bi trebalo nastaviti sa ovakvim projektima i mislim da su doista korisni jer koliko toliko se odmiču od nekog klasičnog teoretiziranja pogotovo vešto smo na, u, na području akademije dakle filozofskog fakulteta na primjer da odmiču se te to parne teorije na primjer prikazuju nekakvu izbilju A Toni rijeci pronašao još jednog sugovornika poslušajte Evo, dobro, dan, razgovaramo sa poznatim zagrebačkim lepenom Ivanom Vukovićem Mageljanom, dugogoričkim članom Sinesteta, koji je sudjelovao danas na projektu Subkulturiranje, prvi dan hip-hopu. Evo, recite nam nešto o ovoj inicijativi, ovoj ideji, kako vam se to sviđa, kako vi vidite sve to? Pa, naravno, kao što je zaočekivati, imam samo pozitivne komentare, mislim da je događaj bio odličan. Ispred prekrasnog filozofskog fakulteta u Rijeci, onako u jednoj ugodnoj atmosferi smo se okupili. Nas par koji smo odlučili podijeliti neke misli i znanje o hip-hopu. uskupilo se onako, pristojan broj ljudi koji nisu čak bili nužno ni vezani za tu subkulturu, ali su jednostavno došli da poslušaju sa zanimanjem što imamo reći ono, i mislim da, da je stvarno sve ispalo super. Dobro, kako vam se e, čini organizacija i odaziv ljudi i interakcija između ovaj, govornika i publike? Organizacija odlično, ne? mislim prvo da je hvala vrijedan potez što se to uopće organiziralo. E, ima jako malo barem, u Zagrebu takvih događanja, nema ih uopće u stvari gdje... Imamo uopće priliku doći i raspravljati o takvim stvarima, ne? kao što je jedna subkultura poput hip-hopa, punka, skateboarda i, i, i sve to što se odvija. Tako da mislim da je po reakcijama ljudi vidim da je to bilo sve super, zato što sam primijetio da ljudi slušaju sa zanimanjem i onako to je bilo jedno opsežnije predavanje od dva sata i ovaj na kraju je bilo dosta i pitanja i tako, ljudi razmišljaju i, i vole čut u stvari kada, kada im se priča o, o nečem davu. E, dobro, ovaj, da li smatraš da bi ovakvih projekata i inicijativa trebalo biti više u Hrvatskoj i da li bi se to dalje trebalo razvijati u drugim gradovima? Ma definitivno, definitivno, zato što mislim da uopće nije neki veliki problem kao prvo to organizirati, ono jer kao prvo ljudi koji mogu i pričati o tome i žele pričati o tome, jako malo je potrebno da, da ih se potakne u stvari na to. Ne? A prostor kao što vidimo može se organizirati bez problema, a i odazim će onda uslijediti. Ono. Tako da eto, ono, u svakom gradu bi se mogla održati jedna takva tribina. Ono. Out. frank frank sit down frank frank stand up frank frank pass out frank frank weak it, frank, frank. Fade it. Nied nah, and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flags, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people wanna kill their sorrows. Some people wanna fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon. That I'ma give up. filling up my cup. I see the crowd move, changing by the minute. And the record on repeat. Took a sip, then another sip. Then somebody said to me: Why you baby sitting? Only two or three shots. I'ma sh Show you how to turn it up a notch First you get a swimming pool full of liquor Then you dive in it Pool full of liquor Then you dive in it I wave a few bottles Then I watch them off fly All the girls wanna play They watch I got a swimming pool full of liquor And they dive in it Pool, pool full of liquor I'ma dive in it Pool Headshot Frank. Sit down Frank. Stand up Frank. Frank. Pass out Drank, wake up, drank, faded, drank, faded, drank. drank Okay, now open your mind up and listen me Kendrick I'm in your conscience if you do not hear me then you will be history Kendrick I know that you're nauseous right now and I'm hoping to lead you to victory Kendrick If I take another one down, I'mma drown in some poison, abuse on my limit, I think that I'm feeling the vibe, I see the love in her eyes, I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of can arrived, this how you capitalize, this is parental advice and permanently. I'm over influenced by what you are doing, I thought I was doing the most and someone said to me, why you babysitting, only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch, first you hear the swimming pool, Frank Frank we Frank Frank Faded Frank, Frank Faded Frank Frank I ride you ride Bay One chopper one shots Bang I'm bow Pool full of liquor, then you dive in it Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly All the girls wanna play, they watch I gotta a swimming pool full of liquor, and they dive in Pool full of liquor, I'ma dive in it Frank. Frank. Sit down Drank Stand up Drank Pass out Drank Wake up Drank Faded. Drag drank. Faded. Drink. Faded. Drink. Sat kulture. Emisija o kulturi. Što, kako i za koga. Sad kulture. Došli smo i do glavne teme današnjeg sata kulture. U zagrebačkom pogonu jedinstvo organizirala se 8. i 9. svibnja Balkansko-arapska platforma za razmjenu pod nazivom Rasvijljeni skrivani prolazi stvarnost kulturnih mobilnosti između Balkana, Europe i Arabskog svijeta. Na ovoj konferenciji su se našli umjetnici i kulturni menadžeri koji imaju vitalnu ulogu u izgradnji društva s ciljem zagovaranja osvještavanja važnosti balkansko-europskih veza i omogućavanja stvarnih susreta koji su temelji nužnog povjerenja i povezivanja za održiva partnerstva. U radu konferencije sudjelovalo su preko 60 sudionika iz čak devet arapskih država. Kolega Marino Jurcan je na konferenciji sreo Milicu Pekić iz novoosnovane mreže kooperativa koja ima za cilj poticati suradnju na nezavisnoj kulturnoj sceni koju čine akteri iz nama susjednih zemalja Balkana. Poslušajte o čemu se razgovarali Marino i Milica. Kooperativa je mreža organizacija nezavisne scene koje se bave savremenom kritičkom kulturom, a koje sarađuju već dugi niz godina i 2012. je zvanično registrovana kao organizacija u Zagrebu, čiji su osnivači preko 20 organizacija iz sedam zemalja bivše Jugoslavije. Osnovna ideja ove platforme jeste da se naravno razmini iskustva, da se ojačaju scene u svim zemljama, kroz razmjenu iskustva, znanja, kapaciteta, da bi krajnji cilj neki bio da se formira fond za regionalnu saradnju koji bi bio distribuiran na jedan transparentan način, a na način koji bi odgovarao prioritetima, onim što scena definiše kao svoje prioritete. To bi bio neki participativni model odlučivanja o distribuciji fonda, gdje bi u stvari sve organizacije koje apliciraju za fond, morale i da evaluiraju ostale projekte koji su se prijavili za fond, tako da ustvari imamo jedan mehanizam horizontalnog odlučivanja gdje se ne nameću nikakvi prioriteti određenih politika i vlada, nego da scena sama određuje šta je ono što su potrebe tokom tog nekog uh, financijskog ciklusa. Ovo je naravno trenutno samo kao na uh, formi nacrta ideje nije još došlo do realizacije, ali sad smo u procesima informiranja svih nezavisnih organizacija u pojedinačnim zemljama o kooperativi, o njenim ciljevima, prikupljanjem, sad se trenutno bavimo i prikupljanjem nekih uh, analiza lokalnih specifičnosti u svim zemljama i targetiranjem šta su potrebe. Da bi onda ušli u tu neku vrstu zagovaranja za formiranje jednog takvog fonda koji bi u stvari omogućio jednu produktiv, produktivni razvoj regionalne saradnje koju produkcije, razmene i razne druge inicijative koja cena vidi kao prioritet. Ideja je da se ovaj fond financira iz budžeta pojedinačnih zemalja, znači od javnog novca i da se onda po tim nekim principima transparentnosti, horizontalnosti i zajedničkog odlučivanja donose odluke od toga da tek prikupljate ovaj neke informacije s terena, a imate nekakav uvid u stanje, sadašnje stanje. Kaj, da li postoje neke razlike, sličnosti između zemalja? Odnosno... Pa, postoje dosta velike sličnosti u smislu pozicije nezavisnih cen u svim ovim zemljama, jer mi svi nas imamo, delimo zajedničku istoriju i neprepoznavanje tog civilnog sektora u kulturi, posebno ono koji se bavi savremenom kritičkom kulturom. Ovaj, kao relevantnog aktera na sceni, naravno to, ta se situacija menja mi međusobno, opet kažem, kroz već više od decenije seradnje mi smo unapredili jedni druge, Hrvatska je, m, kroz klapčer, a poslije kroz, razni, m, kroz niz drugih inicijative kao što je pravo nagrad i druge zagovaračke inicijative koje su pokrenute ovdje od strana nezavisne scene, dosta toga je već i urađeno ono što je zaista veliki, pro, veliki napredak u posljednjih nekoliko godina jeste da po mehanizmu klapčara postoje asocijacije, odnosno krovne organizacije koje okupljaju aktere na nezavisnoj sceni u pojedinačnim zemljama, tako je u Srbiji formirana 2011. asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije koja danas, kad je osnovana imala 20 članova organizacije iz cele Srbije, a danas ih ima preko 90, što ukazuje na Ove, potrebu za jednim takvim telom pa e, u Sloveniji kao što sam rekla već postoji asocijacija koja okuplja aktere se nezavisne scene, formirana je takva asocijacija na Kosovu i Jadru u Makedoniji a u procesu su formiranje i u Bosni, tako da sad lagano su se formirali u zadnjih nekoliko godina akteri koji zaista mogu da zastupaju interese lokalnih cena i da doprinesu toj vrsti nekog e, zajedničkog zagovaranja za formiranje tog fonda za regionalnu saradnju. Ono što su naravno velike razlike sad su u odnosima neke zemlje su članice, Europske unije neke nisu, neki su uspjele do bezbede budžete od strane države za nezavisnu kulturu, neke to još uvek nisu. Znači ta, ta dinamika razvoja i pozicije nezavisne kulture je različita od zemlje do zemlje, ali opet kažem ovakva vrsta... Zajedničke platforme omogućava nam da i sad one zemlje koje se suočavaju sa većim problemima dobiju neku širu podršku, dobiju neke dobre primjere iz regiona, usvoje neke mehanizme ili uz neku ekspertizu kolega iz regiona dođu do nekih rješenja do kojih možda ne bi. Kako je teći pregovaranje sa političarima, odnosno onima koji raspolažu tim proračunima? Ono što je nama negde ideja jeste da pokušamo spostaviti u saradnju sa ministarstvima kultura, posrednju sa ministarstvima industranih poslova. To mislim da su nama neki budući partneri u pregovorima, jer mislim da se na tim nivoima treba donositi odluke. Vjerovatno sa politikama svih lokalnih vlada postoji nešto što zove regionalni razvoj. Mi vidimo svoj prostor neki za aktivnost upravo u tim nekim procesima koje se dešavaju u svim zemljama u regionu u, to je, u svim zemljama bivše Jugoslavije postoji neka međunarodna podrška, podrška za takvu vrstu inicijativa za koju se nadamo može doprineti bržem donošenju odluka na tom najvišem vladinom nivou. Mi sa sada polako lozimo u pregovor sa pojedinačnim ministarstvima. To je proces koji će trajati. Želimo ono što do kraja godine želimo da napravimo je jednu veliku konferenciju da bi okupili barem tri ministra kulture iz zemlje Jugoslavije u okviru kojih bi otvorili tu temu na tom nekom višem nivou i videli šta su potencijali za ovakav jedan fond. Super, Ovo ćemo, naravno. Kultura, emisija o kulturi, što kako i za koga? Sat kulture. A jedna ekipa sata kulture ove subote bila je u galeriji Tzainer. Terasa ove kultne pulske galerije za tu je priliku pretvorena u modnu pistu, na kojoj se pred okupljenima sa samostalnom modnom revijom uspješno predstavila mlada pulska dizajnerica Ivana Tomić. Kolegica Nives Galić razgovarala je kratko sa samom autoricom, nakon čega imamo izjave lokalne modne policije koja je rad Ivane Tomić svesrdno podržala. Znači, prve impresije nakon odrađene revije? Napokom. <laughs> ne, super zadovoljna, odlično. Pa ništa, bilo je to, to što sam očekivala. Ona, mislim, super ekipa, ljudi koji su trebali doći i to to. Dobro, reci nam nešto malo više o tome što te inspiriralo i kako je te kao proces u kratko. Pa inspiriramo uvijek to trenutno stanje moguma, ne znam, prostora, vremena, svega. I ovaj put je bio baš seli kreativni proces kao kako je, mislim slačije kreativni proces kaotičan. Mm -hmm. Tako je moj i ovaj, neke materijale sam skupljala već godinama. Kupovala sam i razno zemljama i već putovali su sa mnom. I onda je počelo tako da sam napravila prvu stvar koja me odvila druge, treće, četvrte, tako sam krenula u izgradnju cijele kolekcije. Tako da, to je biti nit vodilje cijele kolekcije, nekakva teorija kaosa, odnosno, kako jedan detalj, jedna stvar može dovesti do totalo drugačijeg konačnog rezultata. Dobro, znači, ako sam dobro shvatila, nastojiš pomiriti u sebi, znači, umjetnički izrečaj i nosivost, je li to točno? Pa dobro, ali, ovaj, svakako, mislim, ja uvijek cijelim na to da roba bude nosiva, mislim, jer modako takva je ovisio individu, vrlo individualno, tako da, um, u principu kontrastira volim kontrastirati stvari, mm. tako da um, uvijek se nađe nešto što je za nekog, za glavog nije, tako da mislim. Ja, naravno, no I molim te, daj poneki modni savjet Puležanima. Dak se malo slobode opuste, mislim da su opušteni i otvoreni, u biti su boli otvoreni i polu jednostavno. A sad, kao što sam najavila, nakon Ivane vrijeme i za modnu policiju, to jest policajke sa uh, modnom <laughs> Istrijanskom Anomintur. Istrijanska. <laughs> Koje je vaše mišljenje o modnoj reviji? Konačno već... imamo reviju. Aplauz! Uh, nakon dugo vremena, budući da je u Istri zamrla scena onako već godinama i onda svako toliko su neki onako mali pokušaj koji su više manje uspješni ovo je onako bila jedna kratka ali kompletna revija u svemu tehnički i stilski, dorečena priča, izričaj je onako u principu može za neku malo zahtjevnju publiku, ali je tehnički je dorađeno da je to tehnika koju ona radi i sve to, to onako minucuzni rad, plus materijale koje je koristila i mislim da je to čak nadilazi onako pojmove koje Pula nekako očekuje i može nositi. Očito je ono iskustvo koje je već i boraveći van i radeći, ne znam, u Španjolsku, gdje je već živjela, onda no, je sad donijela to malo, da malo oplemeni tu modnu scenu. Mislim da je ovo onako dobar znak da se ipak nešto događa i da se scena budi i da zapravo ljudi, ako doista znaju raditi, vjerojatno će i naći svoju publiku, pa čak u Puli, ovakve stvari će vjerojatno proći izvan ovih gradskih okvira kako vam se svidjela revija, koje su impresije, znači prvi dojmovi nakon odgledane revije i kako, kako se to uklapa, znači, u pulskom modnu scenu. Pa Revija mi se veoma svidjela, za Pulu je to jedan događaj koji je veoma značajan, obzirom da moda nije toliko često u ovom gradu, ali ima ljudi koji to vole, podržavaju i dolaze na takve evente. Kolekcija Ivane Tomić mi se veoma sviđa, ima, iako sam dizajnerica, dosta stvari koje bi ja rado nosila iz njene kolekcije, što mi je iznenađujuće jer inače je dosta alternativna, ali ovog puta je dosta nosivo i veoma mi se sviđa njena kolekcija. Sad kulture. Emisija o kulturi. Što, kako i za koga. Sad kulture. Prije kraja današnjeg sata kulture malo aktualnih natječaja i svijeta kulture, naravno. Dakle, udruga Metamediju sklopu provedbe projekta Royce Remix Lab i Remix Identiteta objavljuje natječaj ili ti poziv za radionicu remiksiranja tradicionalne glazbe nacionalnih manjina. Ova radionica će se održavati od 16. do 20. lipnja, a mjesto radionice je Klub Mladih Metamedija. Voditelj će biti Milan Đurić koji će kroz četiri dana radionica prezentirati multi-interkulturalnost u tradicionalnoj i modernoj elektronskoj glazbi te pre predstaviti sampliranje, aranžiranje i masterizaciju na primjeru pojedinih pjesama. Plan radionice je da se napravi suradnje između instrumentalista nekih nacionalnih manjina i repera i producenata modernih urbanih glazbenih žandrova, da se snimi barem jedna pjesma i uvježba živi nastup. Na prezentacijskom dijelu u sklopu programa Festivala Media Mediteranea organizatori bi se predstavili polusatnim nastupom na kojem će biti prikazani rezultati radionica a otvoren je i natječaj za izlaganje u Gradskoj galeriji grada Labina u 2015. godini. Prijave mogu dostaviti umjetnici, grupe umjetnika ili likovni i književni kritičari ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepata. Prijaviti se mogu samostalne i skupne izložbe, radionice, kustoske koncepcije i interdisciplinarni projekti. Rok prijave je 9. lipanj, a prijava treba sadržavati detaljan opis projekta, životopis umjetnika, podatke o autorima, opis prostornih potreba i CD s vizualnim materijalom o izložbi i projektu. Prijave se mogu poslati e-mailom ili poštom na adresu gradske galerija Labin s napomenom za natječaj 2015. Gradska knjižnica i čitonica Pula organizira likovni natječaj za odabir najbolje slike, crteža, grafike ili fotografije na temu Joyce Pula Ulix u povodu obilježavanja Blamsdaya. Pozivaju se profesori i učenici da se uključe u ovaj natječaj i da svoje radove pošalju na e-mail adresu blamsday.gc.pula.hr do 9. lipnja ove godine. Pristigli radovi bit će izloženi na izložbi koja će 16. lipnja biti otvorena u središnjoj knjižnici. Sa Joyceom došli smo do kraja današnjeg sata kulture. Ugodan ostatak dana i čujemo se idući utorak u 13 sati i 15 minuta. Lijep pozdrav! see careful U torkom u jedan sat i 15 minuta. Sad Emisiju po Lupiru, Grad Pula, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada Kultura Nova i Ministarstva kulture. Medijski partner je web portal Kulturi